Det är den 17 januari 2013. Du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 35. Varmt välkomna ska ni vara allihopa till det e avsnittet av Radio Framåt som nu alltså sänder både måndagar och torsdagar. Det här är en sån här fantastisk torsdag. Jag heter Dan Eriksson och jag har med mig som vanligt Magnus Söderman. God kväll, kära lyssnare! Och åtminstone för en liten stund till har vi med oss Jonas Dr. Hallå, hallå! Jonas, du kommer bara vara med här i början sen... Måste du iväg Men vi ska ha med det för att prata lite om Demonstrationerna i Frankrike Men innan vi går in på det Tänkte jag bara höra mer om ni har hört nu Att Sverige har kommit med Guinness rekordbok Nej, fantastiskt Ja, tydligen så är mångkulturen Världens dyraste pizza Ja <laughs> Det var någon som fattade det i alla fall eh, Vad är det som händer i Frankrike Jonas <laughs> eh, nej, det är mycket som händer i Frankrike Men vad som hände nu i, i söndags Som vi väl egentligen skulle ha kommenterat i måndags då, Men då, då hade vi ju eh, fullt upp med att prata med Stefan Jakobsson mm. um, så, så lite senkommet eh, får vi kommentera det nu eh, Vad som hände i söndags var att det hölls en stor manifestation i Paris eh, Mot... Uh, homosexuella äktenskap som, uh, som den nya socialistregeringen då uh, är, är inställda på att, uh, att låta införa. Vilket också kommer att innebära att uh, homosexuella par får adoptera barn och, och så där vidare. Uh, och hur många som deltog, det varierar siffrorna mellan, för, polisen sa först 350 000 arrangörer nästan en miljon och, och vem vet, sanningen kanske ligger däremellan. Alldeles hur som helst så, så är det en enastående stor manifestation. Det, Frankrike är ett land som, som har en gammal tradition, kanske den starkaste i Europa- av att gå ut på gatorna och demonstrera och bråka. och och, och, sådär. och Det här var den största manifestationen i Paris på 30 år- um, men talande nog så, så har det i princip inte nämnts i svensk PK-regimmedia. Eftersom det ett, ja, man gillar inte en, en, en sån manifestation helt enkelt. Men det, det, är väldigt, det är väldigt positivt, det är väldigt hoppgivande att så många människor går ut och demonstrerar för normalitet, för kärnfamiljen. Och för icke att förglömma barnets rätt till en normal uppväxt. Så att. Ja. Nej. Det. Det är. Det är kul. Men jag tycker att. Förutom att det är såklart det är fantastiskt att så många människor tar sig ut på gatorna. Jag menar, Speciellt i en sån här tid när allt mer flyttas över till internet och man inte går ut på gatorna lika ofta. Men förutom det så. Tycker jag det intressantaste är att avsakna av massmedial rapportering. Mm. Jag vet inte hur det ser ut i fransk media, det är därför vi hoppas att du skulle kolla koll på det Jonas. Men om man säger här i Tyskland så det har nämnts, alltså det, jag vet att det, det har nämnts liksom som en, alltså en liksom någonstans. Mm. Uh, men... ja, man kan ju lugnt säga i alla fall att om, om det inte har tigits ihjäl Så har det ju tonats ner Till, till nästan ingenting Nej, men alltså, uh, att, att så många människor är ut och demonstrerar Det händer inte ofta Jag menar Hur, hur länge sedan var det Man hade en sån här stor demonstration i Frankrike Nej som jag sa Det är, alltså, det är, det är 30 år sedan det, det var något motsvarande Vad det var det vet jag inte Men, men uh, Um, nej alltså fransk press Det är också lite uh, um, Positivt och lite hoppingivande uh, Figaro till exempel Hade som rubrik La clameur du peuple Alltså folkets rop Eller folkets uh, uh, ja, ja Rop eller röst Eller hur man nu ska jag översätta det På något klatschigt sätt mm. um, uh, och som var mycket positiv och då, Figaro är alltså en uh, ganska typisk borgerlig tidning i, uh, i övrigt man kan väl närmast jämföra den med, med Svenska Dagbladet i Sverige men, men uh, det, det är ju lögn att uh, Svenska Dagbladet skulle uh, publicera något positivt om en, en anti-homo-demonstration uh, utan där, där ser vi ändå lite skillnad um, på, på Frankrike Och, uh, och Sverige så och jag får väl tillsätta att jag är lite Positivt överraskad både av uppslutningen um, Då I Frankrike Och av uh, Ändå den relativt objektiva um, Rapporteringen i, I fransk press Så, så det jag har se Online alltså. mm. Men um, um... Jag tänkte på i Sverige det har väl varit lite grann också i svensk media Magnus, har du försökt hitta någonting nu, eller? Ja, alltså det har ju varit, det har varit lite några, några korta artiklar men inte alls något, något medieutrymme, alltså inte ett medieutrymme som man tycker skulle vara påkallat när, när nästan en miljon människor går ut och eh, demonstrerar för en sån här sak, speciellt i tider då då homolobbyn och, och liknande ändå eh, rörde framgång så, så känner man att de borde i alla fall passat på att kasta skit om inte annat. Men det, det har de inte kunnat göra heller. För då, det, då måste man ju också rapportera om hur, hur stort det var, så att säga. Mm. Uh, så att det har ju definitivt varit en, en väldigt liten... Alltså jämfört med det som hände i uh, 1995, jag vet inte om du minns det, <kör> i Washington. När man hade den här Million Man March, uh, den här svarta medborgarrättsrörelsen, mm. uh, det medborgarrättsrörelsen. Det var väl... Det var väl ja, uh... Alltså, som uh... Precis, Louis Farrakhan i Black Muslims eller Nation of Islam mm. uh, han höll huvudtalet men det var det var även andra från NAACP till Men det var väl flera. Det var Nation of Islams uh, initiativ och... Ja, det, precis precis och det är ju inte en helt oproblematisk organisation nej, nej. Uh, ur, flera, ur flera aspekter men den marschen, där det var en miljon uh, säger man man som då var där Då var det ett jäkla pådrag eh, I media och jag menar De stora demonstrationerna i, i, eh, På Tahir-torget och så vidare det, det har ju liksom visat ett stort Fått mycket med, uppmärksamhet. Men det här, nej, är knappt intressant Men vi ja. hade ju också en, var en demonstration Det är några år sedan, det är 2009 Var den här antiabort i Madrid mm. Där det också var nästan en miljon deltagare Det är också som absolut inte nämns ja. <här> Nej Och det är ju för att, jag menar Människor som är för att man inte ska äh, abortera äh, foster, bebisar, små barn. Äh, och människor som är för en kärnfamilj. Att det är grunden i samhället. och så, De människorna ska ju inte få utrymme. <hör> det är ju den konsensus som finns. Och, och så enkelt är det ju. Helt, helt enkelt. Så mm. alla ni som... Äh, vad ska jag säga blindt förutsätter att massmedia speglar verkligheten i någon vettig mening. Glöm det, det är inte så. Nej, och där ser vi också, det är intressant och vi kan, vi kan faktiskt lyfta in det här. Det som Derek, Derek Holland berättade på Nordisk Vision mm, just. I, i somras. Det faktum att man i på, på Irland, heter det i eller på Irland? På Irland. Ja, hade haft jättestora demonstrationer mot bank, bankväsendena mm. Eller bankerna och så vidare eh, Och det hade ju rapporterats ju inte överhuvudtaget om i Nej, Island. det var helt totalt alltså. ja. och, och Så väldigt, att det vi lär oss Väldigt lite har också rapporterats om, om uh, Islands uh, hantering av uh, uh, Sin kris uh, Av storbankerna Och det internationella kapitalet Framkallade kris Mm. Det har inte sagts nästan någonting i svensk media Det var jag vet. Någonting har säkert liksom, eh, nämnts, men, men, men mycket lite. Så att, eh, ja. Det är ju det. Så den, den media vi har är regimedia. Det, den är inte nödvändigtvis regimedia där man märker att en enkommentar ställning för ett politiskt parti, utan de tar ställning för den övergripande politiska idén som dominerar västvärlden i alla fall. Och det, det, gör de, det gör de lika uh, sorgfälligt som uh, medierna i Nordkorea vill påstå. Ja, ja, absolut. Uh, det finns ingen skillnad där. Det, Nej. Det, det gör det faktiskt inte annat än i, i, i kanske delvis utförande. Jag tycker att det är mycket värre som vi har än vad de, vad de har i Nordkorea. På det sättet att i Nordkorea vet man i alla fall hur det ligger till. Alltså, de, de, alltså myndigheterna där är inte lika lömska som våra. I, i, I västvärlden vet vi ju inte att vi ens eller många är omedvetna om att de de facto lever i en, eh, kanske inte diktatur men en demokratur för att använda det begreppet i dess ursprungliga definition. Mm. Och det tycker jag är långt mycket värre. Hellre pansarvagnar på gatorna så att, så att motståndet är lätt att, att, eh, att formulera eh, med en, en verklig fiende än det här hyck. När det är Nordkorea, nu eh, kommer jag vara ute på väldigt djupt vatten här. Men mm. <laughs> eh, jag känner ju att, okej, okay, jag tror absolut inte att Nordkorea är något paradis på jorden. Det är jag om att det inte är. Eh, men däremot så känner jag att jag har väldigt svårt att tro på den bilden Nordkorea som hålls upp i så kallad västmedia. För att man vet, alltså man vet hur mycket de vinklar och ljuger eh, om allt annat, så varför skulle den bilden vara sann som vi får? Till oss från Nordkorea. Jag vet inte. Jag skulle gärna åka dit och upptäcka själv. Jag, jag tror nog faktiskt att eh, att den bilden stämmer. Jag, jag tror att det är ett kommunistiskt helvete, rent utsagt. Eh, Nordkorea. Det är det, det mest bizarra eh, samhället i, i, i världen och, och väldigt eh, otrevligt. Men, men ja. Men, men, men sen så ska jag säga att, jag menar, Det har funnits andra Och finns kanske andra kommunistiska länder där, där saker och ting inte är så övergävligt Jag tror inte att Kuba till exempel Är ett helvete Men vem vet Det har aldrig varit i Nordkorea heller Det får bli en radio framåt Resa i framtiden Personligen så är jag åsikten Att allt systemet säger fel Det betyder att det är bra att röka Ja Nej men det är just, det är just sådana slutsatser men jag, jag håller med dig idag Man är, är frästad att tro att det, det måste vara Toppen i Nordkorea det, det är ett paradis på jorden Det är att ingen, <skratt> ingen får veta det <skratt> ja. Nej, men alltså Jag såg det nyligen läggts en Nu vet man inte hur äkta det är Men det ska vara en nordkoreansk Så kallad propagandafilm Eller den heter Propaganda till och med För den handlar om hur väst Eh, producerar propaganda Den är på nordkoreanska och så vidare Och den ska vara från Nordkorea Men den har väl inte riktigt verifierats Men den mm. är, det finns på Youtube Ni, Man kan söka på North Korean eh, propaganda Tror jag och Ganska intressant eh, hur de målar upp väst Och liksom mm. mycket, mycket som stämmer också liksom, Med den, deras kritik mot väst Så det är ganska intressant mm. Men det är ju samma sak med, med Russia Today Och alltså mycket utav den Den regimedia som finns i Ryssland har ju en väldigt kvalificerad kritik mot väst, tycker jag när man läser. Det är väldigt mycket som jag kan hålla med om där hur de, hur de utmålar och påvisar hur Västerlandet fungerar. Så att, absolut, jag menar, det, finns, det finns alltid vettiga saker att ta. Men det tycker jag, är de intressanta vilka... med Russia Today är ju att eh, det är ju sällan som, som eh, det är ryssar som, som kommer till tals och, och kritiserar Väst uh, där Utan de letar ju upp Och pratar med uh, Dissidenter uh, I väst av olika slag mm. uh, yeah. Jag är in inget Stort fan av, av uh, Alex Jones visserligen, men, men Han intervjuas regelbundet En sån som Gerard Celente uh, Likaså um, William Engdahl uh, Och så vidare Så, så på det sättet är... Ja, ha det ska Vi ska tipsa dem att de ska intervjua radio framåt nästa gång. Ja. <laughs> en annan sak jag tänkte, Jonas, när vi ändå har det på tråden här lite snabbt som jag bara kom på just nu, det är vad händer i Mali? Ja, det är en äh, intressant fråga. Frankrike har ju äh, engagerat sig där militärt och äh, även flera afrikanska stater bland annat äh, Nigeria och Uh, och så vad som händer är att du, du har uh, en, en, en uh, jag vet inte hur, vad man säger, tuaregisk en tuareg uh, separatiströrelse, det är alltså ett bergbefolk i, uh, i norr uh, som, som vill bli uh, ja, vill bli självständiga i, i någon mening sen har du också då Uh, starka islamistiska rörelser de överlappar delvis med den här uh, separatiströrelsen um, så so, so att jag vet inte riktigt vad som vad som händer Hur, man motiverar det från, från fransk sida då med att man inte kan ha ett, uh, uh, ett uh, en ny stat som, som stöder internationella terrorister och så hänvisar sig till Al-Qaida och mm. Um, ja, men är det, så, kan du vara lite jag känner, jag får, När du säger sådär att det finns en separatistisk Grundtanke och sedan överlappar det eh, Och delvis med då, eh, Islamistiska fundamentalister Eller vad vi vill kalla dem Är det lite samma eh, känsla som man kan få ut av eh, Utan att gå in i detalj Det spanska inbördeskriget när Baskiska separatister eh, Blev liksom Naturligt allierade med, med Kommunisterna utan att egentligen själva vara det, om jag har förstått det hela rätt. Uh, ja, det, det var väl lite så. Men, men det, det är komplicerat, för att vad gäller Spanska inbördeskriget, så ska man inte glömma att den kanske... Uh, jag ska inte säga stummen, men en av stommarna då i, uh, den, på, på den spanska nationalistiska... Uh, sidan uh, var karliströrelsen och karliströrelsen hade sitt uh, absoluta uh, centrum i uh, Navarra som, som uh, var uh, baskiskt alltså. mm -hmm. så, så att uh, det var inte så enkelt. Det, nej, det, det är inte. Det är sällan det. Nej, jag, jag, förs men jag försöker Jag försöker göra det. Det är sant att du hade där hade du liksom eh, både baskiska men även katalanska separatister. Men, men det, det var det var liksom vänsterseparatister I, i Barcelona som då är spanska Kataloniens huvudstad. Så firades inte en enda eh, Mässa så pass kommunistiskt var det så att man förbjöd religion totalt. Mm. Och det är klart att jag menar vilka jag menar, det, det fanns katalanska separatister som var katoliker självklart. Uh, men, men vilka sådana hade kunnat acceptera den typen av uh, uh, regim? Mm. Mm. Så, så att uh, ja, ja det är vad sa du att det här folket i Malhet är ta, Taureger? Mm. Tu Tua Reger jag, jag bara ser mm. framför mig hur så här, svenska kulturmarxister Så åkar dit så här, Men ni finns inte, sluta bråka Tua Reger Det finns inget Tua Reger Vem som helst kan vara Tua Reg <laughs> <Ja, laughs> Det kan bli en väldigt underlig situation där nere Men jag skulle gärna se dem någon filmade Var det inte någon <laughs> som ville bli senare här härom sistens Jo, han hade ju ansökt det där Om att bli, bli senare. Ja. <laughs> Min såhär direkta fråga då är varför men vadå, då? kan man ju få massa pengar för diskriminering diskrimineringsombudsmannen och sånt när man inte känner sig helt. Ja, nej, han, han kände ja. sig som uh, uh, senare. Liksom. Han måste ha gått i Lorens uh, skola för hur man byter nationalitet. Go girl, go! Om du känner att du är indian. Du är indian! <laughs> ja, eller hur? <laughs> Men det, det är ju så. Jag uh, känner mig härlig. En jude. Jonas, hur länge kan du vara kvar med oss? Eller måste du försvinna nu? Eller hur ser det ut? Jag kan vara kvar en fem minuter till om okay. ungefär sen, sen måste jag... Uh, ja, um, jag tänkte... Jag, igår så var jag på ett uh, torgmöte, En demonstration kan man väl kalla det Utanför österrikes ambassaden här i Berlin uh, Och det här med anledning då Av några domar som föll i veckan mot uh, Eller i slutet på förra veckan mot österrikiska nationalister, bland annat Gottfried Kusseler som är en känd österrikisk nationalist. Han dömdes till nio års fängelse då man anser att han ska stå bakom hemsidan alpendonau.info. Um, där. Ja, det, det var ungefär som en nyhetssida och aktivist sida. Nio års fängelse ja. för åsiktsbrott. Precis. Nio års fängelse och bevisen då för att det skulle vara han som låg bakom det här är att han står som ägare på domännamnet. Det är det enda beviset som man har kunnat knyta dem till. Det var också så att de, i domstolen var man oense. Det var alltså fem mot tre röster för att han skulle fällas. Hade det varit fyra fyra så hade han frihets. Men med den här lilla marginalen så den var så nio års fängelse. En annan... Man dömdes till sju och ett halvt års fängelse och en tredje till fyra års fängelse. Jag, jag vill läsa en sak för er. Mm. Det står så här. Jag bara hittade det nu. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Punkt. Det är artikel 19 EFN-sektorn om mänskliga rättigheterna som hela Europa har skrivit under. Mm. Mm. Jo de där mänskliga rättigheterna är ju så viktiga Att peka på annars Men De kan ta sina mänskliga rättigheter Och stoppa upp i arslet ska jag säga dig Det är vad de kan göra med sina mänskliga rättigheter Om de inte vill acceptera Om de inte vill följa dem Varför i hela fridens namn skulle vi göra det mm. Jag menar då Argumentet faller ju platt ja, Ni nazister som vi alla är som tycker olika Ni vill göra ditten och datten Och det får man inte med mänskliga rättigheter Nähä mm. Men ni själva då och för övrigt mänskliga rättigheter. Mänskliga skyldigheter då? Jo, men demokratin måste ju försvara sig. <laughs> ja. Nej, och sen igår, det var lite kul för att um, Ove Menen var konferensiär och talade Udo Bastörs och Udo ut Och Udo Menen och um, Udo Fokt har nyligen själva dömts till fängelse. Tio respektive åtta månader för så kallad hets mot folkgrupp. Um, så... Folk för hetsung. Precis. Eh, vad hade så, de gjort då? Ja, det var lite affischer i samband med valet eh, Det här gasgeben och eh, trevlig hemresa vad Det nu var. Det är lite olika som de slog ihop Till att det var ett eh, ja, folkhetsande budskap Om man la ihop de här allihopa, någonting sånt Skitlarvigt är det, men Udof folk sa ju det i, i talet också att att han har ju gått och, och grämt över att han ska behöva sitta tio månader men jämfört med det som Gottfried Kussel eller för den en Horst Mahler som alltså dömdes i tolv års fängelse för åsiktsbrott för några år sedan mm. eh, så är det ju rena barnleken så han... Ja, i, i Horst Mahlers fall eh, de facto ett livstidsstraff eh, med, med all sannolikhet Ja, eftersom att han mm. är så gammal och eh, mm. kommer eh, inne i missförsannolikhet inne på anstalten men det här är alltså, det här är realiteten nu. Det, alltså man måste se att det handlar inte om att, jag menar här i Sverige har vi sett fortfarande orättvisa straff. Man har dömts till kanske tre månaders fängelse och så vidare. Vilket i sig som sagt idiotiskt. Men, alltså vi pratar här nio år, tolv år, sju och ett halvt år. Enbart för åsiktsbrott. Det finns inga våldsbrott, det finns ingen, alltså ingenting annat som man har klumpat ihop det med. Det är enbart åsiktsbrott. Mm. Och då ska du komma ihåg att, att gå det är just... gottfried, ja. gottfried Kussel, det här är ju inte första gången det är han råk ut för det där. Nej, han har ju fått här <hört> fått <söka hört> innan. Ja, och det var också ett, ett jättelångt straff. Mm. För då hävdade de att han, de försökte starta om NSDAP i Österrike eller sånt där. Mm. Vansinnigt. Mm. Och det blev, det blev så komiskt, alltså tragikomiskt igår när... Uh när, alltså inför en tysk demonstration och det här känner nog inte många i Sverige till men då måste man läsa upp ett meddelande från polisen innan man får öppna mötet mm. eh, och i, den här, eh, i det här meddelandet har polisen då bestämt det här får ni inte säga idag eh, det här får, så här får ni inte ha på er idag alltså det finns en standardmall, men ofta lägger de till någonting som passar för dagens tema och så vidare eh, och då, då står konferensierande och läs, läser upp det här ja. Ja, på den här demonstrationen då som alltså är en för yttrandefrihet får vi inte säga, och så får han gå igenom sämbelt då, trots förbod, sin bernishtåt, vi, vi sind virda. Alltså, trots förbud är vi inte döda. Um, vi är tillbaka. Vi är här igen. Eller något De här sakerna får du inte säga. Du får inte ropa så alltså, slagord och inte i tal. Eller fri får du inte säga. Alltså, gör gatan fri. Det finns massa sådana här eh, slagord och paroller som du inte får använda. Man får inte på något sätt... Eh, upp, lyfta upp nationalsocialismen På något sätt, upphöja den Eller eh, tredje riket Man får inte på något sätt förringa förintelsen Och dess offer Men det är massa sådana här saker som de måste gå igenom De här siffrorna är förbjudna, man får inte ha de här kläderna bla bla bla. Och då står man där på en demonstration för yttrandefrihet Men de måste mm. alltså läsa upp de saker Man inte får säga de, de, Någonstans där måste ju även poliserna står runt omkring inse allvaret jag vet inte. Men alltså hur skiljer sig detta från, från DDR till exempel, undrar jag. Eller Nordkorea som vi nyss pratade om. Men det är en annan flagga, en annan nationalitet. En gradskillnad kanske också mm. på, på repressionen, men, men det är ändå. <laughs> det är precis samma princip. Mm. Men det är ju det som man säger: fri, en fri stat eller fria stater, demokrati, de censurerar inte. Däremot torskar du efterhand Det är liksom mm. den principen någonstans att att Som i Sverige, man censurerar ingenting Men du kan ju torska efterhand Men här är, här är det ju censur mm. Mm. Och ja, på jag... mest absurda sätt Att du inte får vissa kläder på dig Och, mm. och så vidare Jag faktiskt en äh, gång jag, så ja, Jag, jag måste det? dra mig tillbaka nu uh, Så Hej då barn Magnus Hej då alla lyssnare Ja, det var kul oss. att du kunde ha med en stund i alla fall Vi kommer nog ja. få en ersättare till dig Här efter musiken kanske ja, då. Ja, det, är, det blir nog Björn Björn. Kristus, de, Nej, men han kan vi försöka <laughs> Okej, <Okay. laughs> uh, hälsa honom också Hej jag. Hey. Hey. Um... Uh, Jo, jag ville berätta en liten anekdot Bara just för det där uh, Ämnet med Tyskland Och, och förbjud, förbud och sådär uh, Om jag får Det är bara kör köra på Ja, Jo, det var ju. Jag har ju vid några tillfällen varit med på den här demonstrationen som hölls i Vonsiden eh, till Rudolfess eh, åminnelse. Och jag har även talat vid eh, två tillfällen, med jag minnas. Eller ett, eller två, jag minns inte. Eh, det var i alla fall de ganska stora demonstrationer. Och eh, två saker som jag minns därifrån. Det ena var att, att eh, de förbjöd oss att ha själva demonstrationen. Och då gick den eh, numera din Jürgen Riger upp i talarstolen och sa det att ja, vi får demonstrera men det är ingen som säger att ni inte får gå ut på stan två och två. Vilket då innebar att, att ett par tusen man gick ut på stan två och två. Så bara det gjorde kaos. Och det var, det var ganska kul. Det här sättet att hur man kommer runt de här sakerna och sig tillbaka. Det andra är när jag själv håller mitt tal. Och jag är ju fullt medveten om de hetslagar som finns. Men jag måste ju på något sätt skoja till det tycker jag. Mm. Och då minns jag att jag att jag står där uppe och så kommer jag upp till crescendo och nu är det dags att avsluta. Och så skriker jag så högt jag kan. Sig. Eh, och jag, vet, jag ser hur många tittar på mig med sådana här stora ögon. Och bara, vad i hela fridens namn ska han göra? Och så, så liksom, sig. Och sen så drar jag till mig, åder tåt, tack ska ni ha. Det tyckte jag var jätteroligt måste jag säga. Men det där snodde du alltså då Björn Björkqvist från dig. Det gjorde han aldrig säkert. Björn Björkvist har snott väldigt mycket. <laughs> nu när han inte kommit in i programmet än. Och kan precis, under åren som har gått så kan jag säga att Björn Björkvist har stulit det mesta. Allt bra som eh, Björn har sagt, det, han det har han stulit för mig. Precis, det har han stulit för mig. Ja, det är det han misstänkt hela tiden. Vi kommer alltså ha med Björn Björkvist här efter musiken. Vi tar en liten musikpaus nu, vi har en massa mer att prata om. Och först ska vi höra lite Färdösk musik som vi har fått in som en önske en önskelåt här och det är med artisten Aver, eller Eivor och låten heter Rain. Det är på engelska men det är en artist, ganska härlig faktiskt. Och sen blir det Eirilands också det önskelåt. Det blir The Dubliners, The Rising of the Moon, deras variation på den. Vi är tillbaka om en liten stund. Välkomna tillbaka till Radio Framåt, avsnitt 35 Jag ska säga det att för er som har lyssnat live på det här avsnittet och märkt att det var problem, och det är var problem förut vid livesändningar, så vet vi nu vad det beror på, det är helt enkelt så att, att våra servrar blir attackerade utav förmodligen vänsterextremister, det är väl det enda som vi kan tänka mig, men vår leverantör jobbar på det så att det är lite nya Skydd och sånt som ska kunna eh, hålla, hålla det borta. Men eh, alltså vi ja, ja Magnus. Ja, men jag misstänker att du har fel där. För att alltså, välcexministet, kan det inte vara poddhatare. Alltså, <laughs> det finns ju så mycket konstigt folk som tycker illa om så mycket konstiga saker att det skulle ju kunna vara ett, ett, ett gäng som hatar podradio och tycker att det är liksom det ska vara mega hatch och sådär. att. Jag tror snarare att det är det. Men är det vansexeministers så är det så otroligt löjligt för att. Det är lite som vanligt med de där att de, de, istället för att ha något att komma med, istället för att ringa in och säga: Nu ska vi snacka ner de här jävlarna. Istället för att överhuvudtaget presentera en egen idé eh, som är lite mer intressant än vad Mark skrev liksom, för ett länge sedan. Istället för alla sådana saker. Mark, istället för att ja, vara, Jag tror det är det som Marx? Ja, mm. ja, nej, Ma Marx. <laughs> uh, istället för det, istället för att vara konstruktiva, så. Alltså, så kan de liksom bara vara destruktiva, det, det ska rivas och det ska brännas och det ska förstöras och det ska liksom sådär. Och, och vad är effekten att de sitter där hemma och gör det här och känner sig jävligt duktiga? Vi sitter här och har jättetrevligt och vi kommer lägga ut det här till flera tusen människor som kommer lyssna på det här och tycka att det är jättetrevligt. Så kommer vi alla skratta tillsammans åt hur jävla löjliga de är. Mm. Och på tal om så. det så ska jag säga att uh, i förrgår gick radio framåt över hundratusen nedladdningar. Fantastiskt. Och det är alltså nedladdningar Nu pratar vi inte om folk som lyssnar på YouTube eller på Bay mm. som laddar ner mp 3 från våra servrar. Mm. Som gick, vi har 100 000 någonting nu. Fint. Mm. Bra milstolpe. Nu går vi mot miljoner. Uh, innan musiken, uh, när servrarna bråkade lite så pratade vi en del om Björn Björkqvist uh, Som tur var hörde han inte det som att det var serverproblematik. Så att han är faktiskt med oss nu. Mm. Mm. Hej, ja. Björn. Välkommen. <laughs> Tack! Jag vet inte om jag kommer att ångra det här efteråt. <laughs> ja, Det, det var om dig i alla fall kan vi säga. Det kommer få höra det sen. Det är allt som, allt som betyder något. Hur är läget med alla Warbjörn Björkvist? Jo då, ja, det är jättebra. Jag eh, har suttit här och försökt lyssna på, på någon slags nätradio, men det har eh, inte gått så bra. Nej. Eh, och eh, nu har ju den här realistensatsningen varit igång i... Drygt två veckor. Hur, hur känns det? Går det bra? Går det framåt? Vad händer? Jag vet inte så mycket om, om vad som händer egentligen. Mer än att vi skriver mer än vad vi gjort tidigare. Och, eh, vi har varit lite snälla nu här i början och släppt fram lite mer än vad vi kommer göra efterhand. Vi kommer börja spärra mer och mer för ja, så, som blir renbart för prenumeranter. Men vi släpper fram... Just nu lite mer just för att locka in Läsare så att de vet vad de går miste om så småningom Det är liksom knarkilangare så där, First ones free <laughs> Det var där vi hämtade Inspiration faktiskt Ja, ja det är bra um, Då du blir tvungen Att hålla koll på nyhetsflödet så där, Om du ska kunna skriva uh, på realisten Så jag antar att du inte har missat Att just uh, nya mätning idag Där Sverigedemokraterna Får 14% Det är en ny toppnotering vad de? Sverigedemokraterna? Ja, det är något sånt där parti <laughs> Okej, okay. ja, nej det har jag inte missat nej, men det, det, är, alltså det är mer än Folkpartiet, centen och KD Tillsammans det är, Alltså Sverigedemokraterna hade 2006 Hade de väl runt 2% röster Man undrar ju lite grann så jag, Om Expressen sitter nu och känner att Fan vad bra det här gick när vi publicerade det här med järnrören <laughs> <laughs> Ja Vad Ja <är> <laughs> Nej, men det, det är verkligen. Alltså, det är, så, det är så stora kliv framåt hela tiden. Vi rapporterade i måndags tror jag det var om 12,5% 12 i Jugovs undersökning. Och nu 14% procent i Sentio. Och även om det är, liksom, det är inte några riktiga siffror förrän det är val, men det visar ju ändå på en. Att det rör sig åt ett visst håll, det hela. Ja, så visar det också tydligt <coughs> min, min gamla tes att att folket det vill säga de, de som de som faktiskt röstar de som deltar i den undersökningen vanligt folk de skräms inte av äh, lite mer äh, vad ska vad skulle det för äh, lite mer hårdhämta lite eller mer lite mer järnrör och sånt där. Järnrör det där är också alltså, media har ju fått mycket om bakfoten. Bland annat har de fått om bakfoten att folk är som dom. Mm. Eftersom de lever i sina kotterier och de lever i sin eh, Egna verklighet, i sin diskurs Helt enkelt, och där har fått för sig att alla är mer Eller mindre som de, att alla egentligen avskyr Söddemokraterna Och varje gång Söddemokraterna får en ny Toppnotering så kan de ju inte riktigt begripa Vad det beror på, så hittar de på olika sätt att försöka Försöka hindra det här Då tänker de att ja men om vi visar Att de hade järnrör ute på stan Och var elaka mot en ny svensk Komiker som är jätterolig Då kommer folk verkligen avskyr dem Medan folk i gemen kanske tänker så här att Jaha, eh, ja, ja eller typ åh fan vad bra! Mm. Eller den där jävla komikern jag själv vill ha att slå på näsan. Liksom. Så att jag, tror inte att jag tror liksom att de lever helt i en värld som inte riktigt är som den, den är helt enkelt. Mm. ja Sen när vi ändå pratar om Sverigedemokraterna eh, och de framgångar som de eh, faktiskt får nu så Gick man ju nyligen ut med att uh, var femte medlem i partiet har invandrarbakgrund och uh, jag vet att du funderade lite på det där Magnus. Ja, alltså det jag funderade på varför det känns så alltså vad, i och med att de faktiskt ser äh, det borde de göra i alla fall, att de, att de har vind i seglen. Jag menar, de, de ökar medlemsantalet, de ökar eh, ungdomsförbundet ökar och det går liksom bra i uppgångsmötningarna. Varför går man då ut för och berättar en sån här sak som en nyhet Som en viktig Viktig händelse Jag förstår inte Jag förstår faktiskt inte meningen med det För att det om något kan få svenskar Att inte vill rösta på dem Jo alltså jag tror att de, de går för långt i den här Försöket att bli Normala när jag är jättestora Sådana här kaninörer ja, alltså, Om det nu är bra att så oh, Vad var, var det, var femte Var femte medlem är invandrare om man säger det, och tycker det... Varför skulle det vara dåligt att en kongolesisk man eller kvinna blir partiledare i Sverigedemokraterna? Mm. Skulle det ens vara dåligt? Eller skulle det vara dåligt om socialdemokraterna fick 55% invandrare? Eller 75%? Nej, det kan det ju inte vara. Om det är bra... Om det är ett tecken på att de är bra det här, då de måste ju ett tecken på att de är ännu bättre bara att de får ännu fler. Mm. Och till och med kan ha en invandrarkvinna invandrare som är muslim som, som, som, eh, som eh, kandidat till partiledarposten. Det måste ju vara det totalt braiga. <laughs> och där ser man skillnaden mot ett etniskt nationalistiskt tänkande och ett eh, kulturnationalistiskt tänkande. Mm. Och att liksom Björn Söder går ut och att han är mycket glad över de här siffrorna. Och så här. Alltså varför? Ja, det är underligt. Jag menar, mm. ähm, Nu så kan jag tänka mig att en ganska stor del av de här har liksom nordeuropeiska rötter. Och så där. Jag, mm. skulle, jag skulle tro det. Äh, men, det står här i, i deras rapport att i undersökningen 2012 uppgav 20% att de själva var eller hade föräldrar som var födda utomlands. Av dessa var 37% själva födda utomlands, 15% i Norden, 13% i Europa och 9% utanför Europa. Men sändbart de utanför Europa kommer det ifrån, det verkar inte framgå. Ja, okej. Okay. Ja, um, jag vet inte, man, man lyfter fram det här som att uh, det här är ett bevis på att uh, SD är precis som alla andra. Jag tror att uh, varför folk röstar på SD det är för att de inte är som alla andra. Jo. Det är ju det man söker, för att folk är ju så förbenat trötta på politiker och politiskt korrekthet och vill ju ha någonting nytt och någonting som, som känns annorlunda, som står för det motsatta. Men, men medan Sverigedemokraterna, eller om det inte är vi som gör en helt idiotisk analys och SD har rätt, det är liksom, bli som Centerpartiet så går det bra liksom. <laughs> det går ju inte bra om man är som Centerpartiet det är uppenbarligen inte. och det går ju ännu sämre om man är miljöpartist och jag menar, vi pratar ju framåt har ju en speciell relation till våra politiska motståndare i Miljöpartiet, så därför så, så skulle vi vilja bjuda på en tåta och eh, en kopp kaffe och konstatera att Miljöpartiet har tappat varannan väljare mm. det är ju helt fantastiskt det är väl fantastiskt roligt men extra intressant blir ju då att eh, liksom massmedia gör inte en grej av det Tänkte jag om SD skulle tappa hälften av sina väljare? Ja, eller moderaterna? Ta... Eller nästan vad som man vet ju sen de undersökningar som gjordes på Sveriges radio och Sveriges television att alltså, det är en grov överrepresentation av miljöpartister. Det handlade ju om, jag tror att Sveriges radio var det 52 procent, alltså majoriteten som arbetade där i miljöpartister. Mm, Då kanske man inte känner för att rapportera om att det egna partiet har tappat hälften av sitt stöd. Nej, det vill man ju inte och återigen som jag sagt så många gånger det tåls upprepas. Alltså massmedia har inte funktio funktionen att så att säga rapportera om verkligheten eller rapportera om, om vad som händer på riktigt. Massmedia har en annan funktion och det är att understödja eh, regimen, att understödja den konsensus som råder i det här kotterierna. Det är att understödja och framföra idén om att det mångkulturella samhället är här, är här för att stanna. Det går inte att ändra. Och de flesta tycker om det. De som inte gör det är galna nazister som mig, Dan och Björn. Framförallt Björn. Framförallt Björn. <laughs> Vad fan. <laughs> det är, man får komma in här som, som hackkyckling ibland. Vi alltså, behöver någon, yeah. vi vågar inte vara så här elaka mot Jonas. det är det bra att vi kan komma in och ta lite smällare ibland. Ja, ni, ni ska höra vad jag sa mer er innan jag var i sändning också. Bara det... <skratt> till kappen eller? <skratt> <Ja>. <skratt> men det är ju samma sak. Alltså, man tillmäter till exempel <skratt> eh, oresonligt mycket till exempelvis feministiskt initiativ. Mm. Eh, visst, i det vardagliga nyhetsrapporterandet så är det inte särskilt mycket. Men de tillåts ju definitivt komma in i debatten. De tillåts publicera... Debattartiklar och det görs reportage och Det talas om dem och så vidare Även det här piratpartiet finns ju med I, i diskussionerna och, och, Alltså på ett sätt som är Väldigt upplåst tycker jag Förhållande mot Vad, vad de förtjänar Och det är som du också tog upp tidigare idag När vi pratade privat du och jag Att, att är det inte lite lustigt Hur systemet fungerar jag menar Det faktum att de här partierna har ministerposter mm. Jo, det där är ju verkligen en sak som man bör fundera över. Okej, nu är det här bara en, en undersökning. Alltså där SD får 14% och de här tre borgerliga stödpartierna är ju mindre än SD tillsammans. Men det är ju ingen hög oddsare att, att det kommer se liknande ut när valet 2014 är över. Men däremot så kan man ju se till exempel att sådana här partier har ministerposter. Trots att kanske bara har 5-6% av, av väljarstödet Medan Större partier som ja, I alla fall i 2010 års fall Socialdemokraterna inte har ministerposter Vad är det som är så folkrepresentativt Med det här systemet? Jag förstår inte det Det är ju nästan ingen Som röstar på Centerpartiet Ändå har de näringsministern Ja Alltså varför? Det är... Det, det, finns, det är inte en majoritet Av svenskarna som vill ha Mod Olofsson Eller nu André Nej, för... som. Fast å andra sidan är det ju riksdagen som fattar besluten Och där är det ju representativt Stödja Jo precis, men, men ministrarna leder ju de olika eh, arbetsgrupperna Alltså de olika utskotten och så vidare ja, Men det är inte så att ministrar är utan makt Nej, framförallt så har de ju en makt som alltså, de kan yttra sig inom det här området hela tiden men alldeles oavsett så är det intressant alltså själva tanken är intressant i det att hur representativt är det om 49 procent låt oss säga att 49 procent röstar på moderaterna och 51 procent röstar på socialdemokraterna hur representativt är det här demokratiska systemet vi har alltså i generella termer ja, men det, är det är lite som de, majoritetsprincipen ja, blir väldigt underlig sådana såna... Jo, för att någonstans så känns det som att majoriteten med en procent det är då en, en fullt legitim majoritet enligt, enligt demokratin eller demokraturen av idag. Det är det rätta namn, det här med demokrati ska vi inte använda egentligen för att det är så långt ifrån vad, vad demokrati ändå har betytt i, i väst tycker jag. Men det är ju som någon sa att demokrati är när, när tre personer bestämmer sig för att starta en demokrati så röstar två för att stjäla den tredje tillgången. Mm. Och då, då gör man det helt lagligt. Ja, det är mycket att fundera över, men som där kan man inte kritisera. Då är man ju antidemokrat och borde spärras in, tycker jag. Jo, precis. Och det kommer väl ditåt. På tal om antidemokrater så har jag haft ett litet samtal med Elisa Bjurvald. Um, ja, Vi lyssnar på det. Jag var tvungen att spela in det i förhand. Där. Uh, vi lyssnar lite på Elisa Bjurvald och mig. I tisdags den 15 januari så hade jag P3 på i bakgrunden. Det är ju alltid dumt, men det här var någonting lite extra dumt som fångade min uppmärksamhet. Låt oss lyssna lite på vad som sades. Nu ska vi fortsätta att prata om sociala medier men av en, om en annan och lite mörkare sida av nätet nämligen näthatet som har exploderat. Jag har med mig Lisa Bjurvald, journalist som bland annat jobbat på Expo så sent som igår blev prisad av Aftonbladet. Hallå? Ja, hallå, hej. Hej. Du har skrivit boken Skrivbordskrigarna som kommer ut i veckan som mm. handlar om hat och rasism på nätet. Ja. Okej, okay, Lisa Bjurvald Expo, prisad av Aftonbladet skriver om hat och rasism. Jag har inte höga förhoppningar, men visst, kör på Lisa. Vilka är skrivbordskrigarna? Ja, alltså det är en ganska svår fråga att svara på faktiskt eftersom internets anonymitet som gör att det här nätatet har växt så mycket gör ju också att det är väldigt svårt att få reda på vilka de är för att de döljer sig bakom den här möjligheten. Allt i den här anonymiteten. Vi borde göra som Kina och förbjuda anonymitet på nätet. Men man kan väl generalisera och säga att Det handlar om män Jag visste det, det är alltid de där männen ja, va? Och, ja, hur, hur har de ja. blivit här? Ja, de kanske slutade vara ängsliga Över vad alla andra lattesörplande Kulturnissar på Södermalm Tyckte om deras åsikter man kan väl säga så här att till skillnad från när man träffades liksom, ute på Gator och så på 80-90-talet som de här skinheadsen som Oprah intervjuade. Mm. Vilka var det Oprah intervjuade? Skinheadsen. En gång till. De här skinheadsen. Ja, så de. Ja men fortsätt nu Lisa. Så I Kungsan i, i Stockholm Ja där. men exakt mm. och då är det där man brukar se dem Eller på helikopterplattan också kommer jag ihåg Nej det är klart du kommer ihåg för du stod där Med rödgråtna ögon Jag får inte vara med Och får inte jag vara med Då ska ingen få vara med Men för... vilka, vilka är ju riskzonen då för, för att bli de här som dras med Seriöst Det här är alltså statlig radio Det är sk vad skattebetalarna betalar för riskzonen det pratar man om när det gäller droger, alkoholism och grov kriminalitet. Riskzonen för att tycka fel politiskt. Det är alltså vad man talar om. Alltså, tyvärr så skulle jag ha sagt att jag kommer fram till att det är väl ingen riktigt som är immun. Ja, nu kör vi sjukdomstermer också. Stalin hade varit stolt över dig Elisa Bjurvald. Mm. Men hur vet man, om man utav och surfar, att man är inne på en sån sajt? Hur ja, det... vet man vad det, är, liksom, vad det är för sorts sajt? Ja, det vet man ju inte alltid. Det är det som är problemet. Och det är även om man googlar på ett ord som till exempel förintelsen så kommer det upp både träffar på den första sidan till till exempel Forum för levande historia, och det är en helt seriös sajt. Just det, kom ihåg nu att statlig historieskrivning är seriöst. Om någon tycker annorlunda mot staten så bör det per automatik vara oseriöst. Detta gäller såklart i alla länder, världen över, i alla tider. Och det som du sa om man ska kolla på liksom våldtäktstatistik till exempel och sånt där, då kan det också vara helt seriösa siffror. Det är bara det att de pusslar ihop det så att helheten blir rasistisk. Och då kan man ju inte heller säga att det här är en lögn eller det här är faktafel. Mm. Så, att så, så skickliga är de ju också, att det inte bara är rena lögner. Det Lisa säger är alltså att i den här seriösa statliga forskningen. Och historieskrivningen, då finns det alltså ett och så finns det ett. Det de här hemska rasisterna gör, det är de tar ett och ett och visar att det här blir två. Det är hemskt. Det är inte fel och det är ingen lögn, men det är rasistiskt. Mm. Men, men du nämner Facebook också mm. förut att de letar sig in via Facebook-grupper. Mm. Har inte Facebook och Google och så är ett ansvar för att sätta stopp för rasister? Den statliga radion frågar hur kan vi censurera mera? Bör inte privata företag censurera mera, hur får vi tyst på folk som tycker fel? Men inte kan Lisa Bjurvald som skriver för den demokratiska tidningen Expo hålla med om att man bör censurera mera? Eller Lisa? Jo, visst har om de det. Och jag tycker en stor del av min bok så ägnar jag faktiskt åt att uppmana it-företagen att ta det här ansvaret. Men så kan man ju säga så här, om det är inga som pushar på om det är inga som utsätter de här företagen för påtryckningar Översättning. En stor del av min bok ägnar jag åt att uppmana IT-företagen att censurera åsikter jag inte tycker om. Och vi måste ha mer påtryckningar. Gärna får staten gå in och förbjuda åsikter. Eller åtminstone förbjuda företag som låter dessa åsikter driftas. Mm. Så att har man Facebook, vilket de allra flesta har idag, eller är man på Twitter, eller kollar man på videos på Youtube så gäller det att anmäla, alltså hitta den där anmälknappen. Var lite aktiv själv. Ja, det är Ringde. De vill gärna tillbaka sitt angivare Lisa. Hitta den anmärknings-knappen och skriv bara till exempel: Här är det verkar vara en högerextrem sajt som sprider myter om muslimer. Kan ni ta tag i det här? Annars vill inte jag vara med på Facebook längre. Mm -hmm. Ja men det är ett bra konkret tips på hur man kan gå tillväga själv som liksom vanlig ja, natsurfare Ja precis, det är tråkigt om alla bara sitter och jagar upp sig över det, men att man inte gör något själv men det är det jag brukar säga också med boken att man behöver liksom inte starta stora antirasistiska hemsidor själv eller, eller liksom driva någon slags stor kampanj där man hänger ut rasister eller något sånt så man kan bara ta det ansvaret i vardagen stöter man på det så anmäl det Det är såklart bra om man driver stora kampanjer där man han ger sig att hänga ut folk som tycker fel. Men om man inte orkar det så kan man i alla fall använda sig av lite klassiskt DDR-angiveri. Ser du det? Anmäl det. Till partiet. Det är partaj, det är partaj, det är partaj! Ska vi vara rädda för det som händer på nätet? Ja, men det ska vi faktiskt. Alltså inte rädda så här fysiskt rädda vid citruskakar. Men vi ska absolut vara oroade för att det är en väldigt farlig samhällsutveckling att man vänner sig vid det här. Att plötsligt sånt där som journalister som jag som jobbar med de här ämnena på 80-talet. De kanske hittade det här i någon tidskrift som gavs ut av Skinheads. Och det var den räckvidden ungefär de här grupperna hade. Och sen så idag ser det så att alla människor stöter på det här. Det är klart att det är en enorm skillnad. Och det är klart att det är ett problem om liksom, extremhögers åsikter blir en del av vardagen För att då kommer de inte vara särskilt extrema om bara något år längre Och det är jätteallvarligt Ja, usch ja. Mm. Vi, vi får nog tillfälle att återkomma till dig Ja, och till tyvärr det här. man ska säga. Ja. Ja. Tack för att du var med Lisa Tack så Lirvall. mycket hej. Tack, hej Ja, tyvärr ska man verkligen säga Och det var fint att du gjorde in ett usch där också tycker jag är härligt i den statliga radion Men jag håller med er den så kallade högerextremismen eller som jag hellre kallar den nationalismen håller på att bli tolererad håller på att bli helt accepterad i samhället och vet ni det är bara positivt för därifrån kan vi bara gå framåt Ja, välkomna tillbaka Hjärtligt välkomna tillbaka Till Radio Framåt Så där kan det gå när man försöker prata med Lisa Bjurvald eh, Ni som vill höra Den där delen igen av någon anledning Så finns den redan nu på Youtube Alltså när ni är på Youtube Snedsdräcker Radio Framåt Så finns den där eh, Annars bara söka på Dan Eriksson Lisa Bjurvald Vi har inte Ma haft så många andra möten Hon och jag Jag frågar bara, händer det ofta Att du sitter och pratar som en radio i stort sett varje dag faktiskt Det okay. är som en riktig sån där gammal grinig gubbe Sitter och mumlar för mig själv när jag lyssnar på radio det är... Och kan vi se framåt fler inslag då Ja, jag ska försöka få ihop det Det var också, jag hade klippt ihop ett jättefint bildspel till det hela Som gjorde, tyckte jag gjorde inslaget mycket bättre till Youtube-versionen Och så hade jag sett att det är två, tre timmar Det är enklare lite tid över för att göra något sånt där helt onödigt och eh, när jag på slutet bara ska liksom så här Fada ut filmen Då låser sig datorn Och jag har ju såklart inte sparat någon gång ja, Men det gör man här. inte, man ska inte det Alltså varför på den sista Lilla fintouchen så liksom, Och då finns det ingenting kvar Så nu, nu var det inget roligt bildspel nu är Det bara en jätteläskig bild på, på Lisa Bjurvald mm. Magnus Intressant. Ja Dan eh, Tack för övrigt för din, eh, din sång ja det... Som du klämde till med där Det är ju en given klassiker för eh, Framtida snapsvisor Det är möjligt att, att det kommer Hagla in eh, erbjudanden Om att sjunga på bröllop, eh, begravningar Och andra festliga, eller mindre festliga Tillställningar Nej, in ingenting är omöjligt Nej, fast du kan bara den låten Jo, men behöver man kunna fler Det finns bara ett parti <laughs> Men jävlar vad självgoda de var Ja, men det kommunisterna, uh, uh, uh, uh. det är alltid det här partiet alltså, uh. alltså för de som inte känner till det så är det alltså kampsången och inofficiell nationalsång för DDR så sjunger de ju refrängen är det partiet, det partiet har alltid rätt, partiet har alltid rätt och så vidare. Det är, det är väldigt väldigt lustigt, men samtidigt skrämmande också. Mm. för att mena nu när vi lever i frihet. Mm. Ja. Ja, ni förstår. Ja. Yeah. Magnesdalen någonting du funderade över kring lite som vi diskuterade om tidigare. Jo, vi pratade ju om det här: vilka som, som ligger bakom de här attackerna mot eh, servern som gör att, de, att, att våra kära lyssnare inte kan lyssna live eh, så som jag hade önskat att de kunde. Och då, då pratade vi om Vänsäxismus. Det är någonting vi återkommer till ganska ofta. Eh, det här med: eh, alltså vi, vi faller själva i fällan av höger- och vänsterskalan, och vi applicerar, som du sa, alltså en gatuaktivistisk aktivistisk bild på, på rörelsen och idéstriden som helhet. Men det hävdar jag fel, eftersom att våra fiender, politiska motståndare, nödvändigtvis inte är vänsterextremister. Och framförallt idag ser vi att den trenden blir tydligare. Och i och med att du då hade det här, ditt försök att tala sans med Elisabeth Uvald. Och det man märker i den här intervjun som hon har är ju att hon är ju en förbudsgivrare av rang. Mm. Och hon är inte vänster- på något sätt. Hon är ju då så kallad liberal. Vad fan det nu betyder. Uh, och jag tror att vi, vi måste gå bort från att uh, alltid klassificera våra fiender som vänster i alla lägen och se det faktum att det är inte svart eller vitt och att alla som är vänster inte nödvändigtvis är emot oss på alla sätt uh, och att andra som då ligger på någon högerskala eller vad vi ska kalla det för Uh, skulle vara mer eller mindre uh, böjd åt vårt håll så är det ju absolut inte. Vi, vi försöker ju att helt frångå höger-vänsterskala för den har ju ingen värdighet på sig överhuvudtaget. Mm. Men, uh, men, uh, uh. Jag menar för det är också när man pratar om vänsterextremister så får man ju lätt bilder av maskerade tarniga tonåringar som kastar sten. Uh. Uh, och det är ju den bilden vi måste få bort. Alltså det är klart, De människorna finns ju fortfarande men krafter som motarbetar nationalismen eh, är, är betyder fler än bara de? Ja, alltså för tio år sedan <clears throat> eller femton år sedan. Då, då var det som du säger allt väsentligt alltså invandrargrupperingar och vänsterextremister på gatorna och, och sådär som som så att säga <clears throat> samlade motståndet mot nationalismen. Eh, naturligtvis uttalade sig politiker ibland och media och så vidare. Men idag så har vi alltså ett helt europeis, en helt europeisk union vars högsta ministrar. Eh, vi har eh, folk och försvar som, som avlöpte sig eller för inte så länge sedan. Vi har statsministrar, vi har eh, ledande inom finanseliten och så vidare som öppet eh, pratar om det de ser som hotet mot eller hotet från nationalister. Mm. Alltså idag, 10-15 år senare, så ses vi eh, som ett hot av eh, de absolut högsta i, inom etablissemanget. Från hur det var för 15 år sedan. Och därför kan inte vi fortsätta leva i den här eh, världen som var, var tidigare. i Den mån vi gör det. Det kanske bara är sådana som jag som gör det. Jag, jag vet inte. Mm. Nej, men alltså du har helt rätt för att jag har själv påpekat det här flera gånger tidigare. Som vanligt, nu var det du som stå det här från mig. Ja, just. Det. På, på grund av det som att, det som vi talade om Björn tidigare som han inte känner till. Ja. Um, du får, får man förstå sen Björn. Allt hänger ihop <laughs> på ett eller annat sätt. Um, <laughs> så har jag tidigare flera gånger, jag har blivit väldigt um, irriterad på att nationalister lägger så mycket tid på. Uh, AFA och liknande mm. Sådana här uh, våldsvänstergrupperingar Jag förstår att det för enskilda individer Är ett fysiskt hot uh, Det händer mm. saker som inte borde hända Och så vidare uh, Även om det också liksom, uh, Överdrivs väldigt mycket Bland, bland nationalister och, och andra Men uh, att vi ska lägga så mycket fokus på dem Är helt fel alltså, vi, vi är förbi det stadiet sedan länge mm. Och, och när, så de här attackerna mot, mot radio framåt eh, Jag menar Jag tror inte att det är den traditionella Vänsterextremister utan Det kan lika gärna vara från betydligt störst Starkare håll mm. Absolut, absolut Och äh, faktum är att, också, att ta till exempel En sån tidskrift som Expo Som inte bara är en tidskrift utan är eh, Sveriges i särklass Kanske norra Europas I särklass största privata Underrättelsetjänst mm. Eh, som har alltså eh, genom sina olika förgreningar en enorm eh, koll på, på nationalister. De är inte vänsterextremister eh, i den bemärkelsen heller. Eh, de är demokratiska extremister, eller demokraturextremister eller vad vi ska kalla dem för. Och Lisa Bjurvall till exempel, hon är, inte, hon är som sagt inte, inte vänster, hon är liberal. Och det man ser också när man börjar titta på det här, det är ju det som vi diskuterade tidigare, att de här två som, som, som säger sig vara diametralt motsatta varandra- de är egentligen i allt väsentligt och i, i, i vilja till mål samma sak. Mm. För att den ena sidan pratar om globalisering uppifrån- medan den andra sidan kontrar med att nej, vi ska ha globalisering underifrån. Mm. Det är inte globaliseringen som är ett problem- utan hur den styrs, hur den kommer till- mm. Och du tog upp exemplet i pausen när vi talade lite om det, att de är båda normupplösande. Mm. Liberalerna vill ha månggifter, de vill ha fria aborter, de vill ha liksom, äh, allt det här som, som är normupplösande och samhällsförstörande. Och det vill ju vänstern också. Ja, Det finns ju väldigt Det finns ju få skillnader där emellan egentligen. Eh, framförallt så handlar det kanske om olika ekonomiska teorier, men det är ju i stort sett bara det. När det alltså, när det gäller familj, när det gäller invandring, när det gäller alla de här sakerna som, som ligger nationalister varmt om hjärtat, de frågorna, så är de ju rörande överens. Mm. Och det kan man se nu när Centerpartiet presenterar sitt partiprogram, där, eller idé, idéprogram, visionsprogram mm. kallar de, Precis. där man pratar om fri invandring och månggifte. Då blev vi Lööf tvungen att åka hem från Thailand och säga att ah, det här med fri invandring kan vi nog inte genomföra än, med det är en vision. Mm. För de vet att folket inte är redo för det. Svenskarna mm. skulle inte acceptera det, de märker ju det på sina dalande siffror också. Jag vet, mm. Björn, du skrev ju en krönika om det här, va? Jag tror inte, har vi med oss, Björn? V vad ja. skrev jag en krönika om? <laughs> du... eh, om eh, Centerpartiet... Lit... Nej, det var Magnus, det var du som skrev den. Lite för liberalt, heter jag va? Ja, precis. Det var, det, var det var jag. Det var Björn försökte stjäla ja, det. det var det. Björn. Oh. Ja. Men, nej, men alltså det är ju. Vi kan ju se det här hela tiden att de försöker komma med sådana här utspel. Och, jag menar, vänstern, jag måste säga vänstern i form av Vänsterpartiet, är ju inte emot tanken om fri invandring, det tror jag inte. Nej. Så länge det inte liksom. Jag tror inte det som bryr sig om det skulle drabba svenska arbetare, det verkar inte spela någon roll heller. Jag tänkte ta dem lite i försvar där men så kom jag på att det behöver jag inte göra. <laughs> ja, nej. Nej, men, men det där är och det där är någonting vi måste prata mer om tror jag. Och just belysa det faktum att, att det här är att, att vänstern och höger idag och, och snälla blanda inte in oss i detta, de är eh, varsin sida av samma mynt. Så, så enkelt är det för att man ska inte tro att och det, jag, hör, jag talar med, med människor ibland faktiskt som, som själva säger att de vill rösta på socialdemokraterna till exempel eller något vänsterorienterat parti för att de, de känner att de i alla fall står för tryggheten i vardagen det här med sjukhus och visst högre skatter men det är bara bra för att det liksom kommer ju oss till gang och så vidare och det de inte begriper är att att det är kört alltså om, om man har en sån invandringspolitik som vi har en sån främlingsinvasion som vi kan kalla det för så kommer inga skatter i världen kunna hålla igång det och eh, det är liksom alldeles oavsett vem som sitter vid makten, så länge de är överens om de här sakerna eh, så så är det ju eh, redan klart på förhand och då spelar det ingen roll mm. och, och det är därför också det är viktigt för ett, ett parti som svenskarnas partiet aldrig någonsin blir en del av det här som pågår, det här spelet, den här höger-vänsterskala, det här blocktänkandet. Utan antingen så ser vi till att vi har svenska till makten, eller så har vi det inte. Mm. Men någon form av samregim eller liksom konsensusstyre, det, det är omöjligt. Det är fullkomligt omöjligt att, eh, att ha. Mm. Jo, men alltså... ja. Det måste ju... Alltså... Varenda tvivel om att vi Huruvida vi lever I någon form av frihet Eller inte måste ju ha undanröjts För länge sedan för att, alltså folk, Nu vet jag Magnus att du inte så, har sett Den här folk och än. Mm. Men alltså, det, Hur man diskuterar där Hur ska man få stopp på nationalister Nu pratar vi alltså Även om eh, Sverigedemokrater eh, det är ju, Vissa personer vill att de ska kallas för nationalister och andra inte Men i det här fallet talar man också om Sverigedemokrater Alltså ett parti som i senaste undersökning har 14% väljarstöd Och har en sån eh, uppgång Så att eh, i dagsläget finns det ingenting som pekar på att den här framgången ska stanna av Utan alltså, fortsätter det så här så kan de mycket väl vara uppemot 20% i nästa val eh, Och det är alltså all så här många människor man talar om och hur man ska få stopp på det och det man kallar för näthat och så vidare. Och det handlar om mer övervakning. Ökade resurser till FRA för att signalspana på svenska medborgare. Ökade resurser till polisen för att kunna göra husransakan och rasior hemma hos folk som skriver saker på nätet som man inte tycker om. Fler sätt att förbjuda och fängsla människor som tycker fel. Vars... Kanske inte yttersta konsekvens men på väg åt det hållet vi ser nu i Österrike och Tyskland där man fängslar Gottfried Kussel, Horst Mahler och alla andra på i flera år. och Alltså den, det här vad ska man säga, regimen eller det etablerade samhället eller vad man vill kalla det och vi nationalister, invandringskritiker, traditionalister och alla möjliga som samlas kanske på andra sidan den polariseringen däremellan blir så mycket tydligare hela tiden. och Jag tycker man märker bara de senaste åren att det har verkligen skruvats upp tonläget. Mm. Det är verkligen det är en mycket mer hetsk stämning. Eh, till viss del från båda håll, men framför allt ifrån regimen. Framförallt från de som sitter vid makten. så De börjar bli desperata, för de märker att makten håller på att glida om händerna. Jo, och framförallt tycker jag från just liberaler och annat pack. Mm. Uh, de har tidigare och där har ju vänstern <går> i sin en analys, de har, ju, de har ju ropat högt och slitit sitt hår och sagt, varför är det bara vi som står emot främlingsfientligheten, jada, jada, jada och det har de haft rätt i det, det, det är primärt de men det är bara för att på den tiden förstår ni så fanns det ingen anledning för liberalerna och och, och eh, kapitalisterna, borgarskapet så att säga att, att eh, Ta den här striden mm. För att de hade inget att vinna på det Däremot nu När Liberaler, eh, borgarskap Ser att genom massinvandring Genom inflyttandet Eller folkutbytet Så kommer de få in eh, människor som jobbar för låga löner Utan trygghet Utan säkerhet mm. Alltså mänsklig konsumtion Mänskliga konsumtionsvaror <hör> Ehm och det är ju hela, hela deras intresse, det är ju att ha människor som de kan eh, utnyttja och anställa billigt. Mm. Det, det, det är ju vad det handlar om, det är att, att, att sko sig själva. Och därför är det viktigt för dem nu att ta striden eh, mot oss som på olika sätt vis vill hindra den här galenskapen. Och då förenas de helt plötsligt, trots att vänstern säger sig vara emot att människor ska jobba för lägre löner och så vidare. Men det, det är precis det som blir resultatet av den här striden som pågår. Eh, för att återigen, båda ser människan som en helt eh, materialistisk varelse. Mm. Utan andlighet, utan eh, känslor egentligen. Utan något, något, något mer än deras roll i produktion och konsumtion. Och där är de precis likadana igen. Eh, så att, och det är därför de nu tar den striden helt enkelt. Mm. Jo men det är därför också, just för att de är så lika, det visar ju också på vilken falsk alltså valfrihet och yttrandefrihet som, som svenskarna normalt sett har. Alltså när det gäller de här politiska diskussionerna och så vidare, visst man kan sitta och diskutera kring små... Alltså ska skatten höjas lite där, sänkas lite där Ska pensionen höjas, sänkas Men när det gäller de här stora ödesfrågorna Så är man alltid överens mm. Och det, jag menar Folk sänker, ja men det här Vi har ju DN Det är ju en liberal tidning Och så har vi svenskan som är åh, Konservativ Alltså på vilket sätt det nu ska vara det Men förstår vad jag menar det, blir, det är alltid det här, vi tror att det finns olika alternativ Det är lite som i, i Alltså i affärsvärlden så ser man ju ofta, ofta det I Tyskland har vi till exempel två stora eh, elektronikkedjor Mediamarkt och Saturn Men det är mm. samma ägare mm. <laughs> det, är precis. Precis, det är precis samma sak vi ser i politiken Man tror, ja men Saturn är bättre så jag stödjer dem <laughs> ja, jo, Men visst, pengarna hamnar fortfarande i samma ficka <laughs> Jo, och där har du det här med mediamonopolet som, som vi har i Sverige mm. eh, Där, eh, det är väl bonjer. Bonjer koncernen som äger jag vet inte hur många procent det är nu de dom dominerar ju totalt i alla fall mm. och så finns det väl kanske två aktörer till som är stora, Schibstedt och ja, eh, ja just det sen är det inte så mycket mer och, och så, så tror man liksom att man tror någonstans att, att valfriheten finns man tror någonstans att att jag får, alltså om jag köper den här tidningen så får jag lite annan information än om, den, om jag köper den här tidningen. Men det är ju bara nyanser. Det finns ju ingen reell det pågår ingen reell politisk debatt. Det pågår ingen idéstrid. Det pågår ingenting utan det, det är nyanser utav en färg helt enkelt. Här har man ju dessutom det klara beviset på att media har väldigt mycket makt. Betydligt mer makt än vad de själva vill hävda utåt. I och med att som vi var inne på, alla partier tycker i princip likadant. Och vad är det de tycker? Jo, alla partier är liberala idag. Mm. Mm. Sossarna har blivit liberaler, moderaterna har blivit liberaler De har mött sig det som kallas för mitten, fast det egentligen borde vara ett steg bakåt de har gått. Och de som har drivit den här linjen från början, det är ju medierna för i princip. Alla de här medierna, alla de här ägarna vi har räknat upp, är ju liberala mediekoncerner. Mm. Jo, precis så. De, de har ju verkligen. Eh... Målat det här landskapet som har format det här landskapet Som där de här partierna nu Finner sig, och därför är det så viktigt också När vi talade tidigare om Sverigedemokraterna Att man så gärna vill lyfta fram Och kolla, vi har invandrare och bögar Och nu är vi för abort Men till tolfte veckan och så vidare Man vågar inte stå kvar för några av de här värderingarna längre Utan man rör sig mot den här ja, Mitten, avgrunden, mm. vad man nu vill kalla det Det här liberala träsket mm. Och där ser man ju, tyvärr, alltså för Sverigedemokraterna i fråga efter fråga så tar man, man släpper sin tidigare relativt sunda eh, inställning och hamnar i liberala träsket. I varenda fråga steg för steg. Och vad gäller invandringen så, jag menar, det är den frågan som de inte kan tappa, men nu är vi kanske alla överens om att eh, Sd:s invandringspolitik Inte är nog men jag tror även där Kommer vi få se en liberalisering Vi har ju sett det när det gäller till exempel Utomeuropeiska adoptioner och lite annat Som man har, mm. har förändrats Det har ju varit en sån Som har pågått egentligen Ända sedan de började på sina första mandat Så har de ju börjat lite smått Plocka bort bit för bit så att, jag menar, det partiet Vi har idag ju inte alls likadant i partiet Som fanns Runt ja, mitten av 90-talet Utan det har ju förändrats Framförallt i retoriken Programmet har inte ändrats så oerhört mycket egentligen Men vissa bitar har ju ändrats Det fanns ju krav på repatriering till exempel Det finns ju inte kvar mm. Mm. Ja. Alltså det, det är viktigt att hålla utkik Jag vet att många som lyssnar här äh, Är Sverigedemokrater Åtminstone till röstsedelset Och det är viktigt att hålla utkik Efter alla de här varningstecknen och säga ifrån, speciellt ni som är medlemmar i Sverigedemokraterna Säg ifrån, låt dem inte ta ett parti ifrån er. Nej, alltså för, i grunden är det så här också att, eh, Som medlem i, i Svenskans parti så ser jag ju gärna eh, Att vi blir i framtiden ett statsbärande parti Naturligtvis, jag har full förtroende för mina kollegor och vänner i partiet och så vidare Men om Sverigedemokraterna skulle göra en, en kovändning eh, och bli ett, ett, liksom ett, ett etniskt medvetet svenskt parti. Ja, men jättebra. Alltså, jag, jag bryr mig inte vem eller vilka som i slutändan lyckas få till det här. Jag vill att min familj ska fortsätta. Jag vill att mina efterkommande ska växa upp i ett Sverige som är svenskt. Ett Sverige som är tryggt. Ett Sverige som är vad Sverige ska vara. Och ärligt talat, i slutändan så spelar det ingen roll vilka som, som gör det. Men om det finns krafter som så att säga stöter bort oss från den vägen så måste vi på något sätt få dem att förstå att de gör fel. Och ett sätt är ju att demokraternas väljare som inte accepterar de här förändringarna att de faktiskt visar det genom dels intern opposition men också att de faktiskt byter parti. Mm. För att man ska vara med i ett parti för att man stödjer Partiets ideologi Allt annat är oärligt mm. Ja, vi lyssnade ju här tidigare på mitt lilla Samtal, om man kallar det det Med Lisa Bjurvald Och pratade lite om Expo här Jag menar, när det gäller Expo Varför kan inte de bara sluta låtsas vara ett privat företag? Alltså, Som du sa, de är en underrättstjänst, visserligen en privat underrättstjänst. Men kan de inte bara infoga sig i staten på något sätt? För att det börjar bli så larvigt nu. Det senaste här med, med Kulturrådet, när de väljer att ge 400 000 kronor i bidrag till, eh, till Expo. Eh, och dels det är ju, är ju bara vi ett säger, men sen kollar man då. Vem är ordförande i Kulturrådet? Jo, det är Kerstin Brunberg och hon sitter också i styrelsen för Expo. Man sitter alltså och ger bidrag till sin egen organisation. Och sen mm. menar man att det här inte är jäv. Jag menar, hur mycket mer kan det krävas för att det ska vara en jäv-situation? <laughs> jag vet inte vad som krävs för, för att det ska vara jäv om det där är inte är jäv. Jag, jag, nej, men det, Jag förstår. Jag förstår det inte. Alltså... Äh, och att de liksom... De måste ha inte ens vett nog Och... och så att säga, skämmas för det. Mm. Alltså det, det brukar vara ett tydligt tecken på en människans karaktär om jag gör något dumt mot dig idag, till exempel, att jag, inte vet jag, jag behandlar dig orättvist på något sätt ja. och det kommer fram, mm. då skäms jag som en hund att ja, ah, det här var fel, jag, jag tror det var en easy way out liksom. Men de här människorna, de, de, har inte, de har liksom inte vett att skämmas utan de som du säger att nej, det var inte jävligt. Men vänta nu, vänta nu alltså Om det inte kommer fram då Att du har gjort något elakt mot Dan så ja. skäms du inte uh, <laughs> Magnus, vad är, uh, vad är det du har gjort mot mig nu? Kan du säga det istället? ja alltså Moral är ju det man har och, Alltså moralen Är ju det man gör när ingen ser uh, Så att min moral baseras ju på Hur jag beter mig uh, Om Dan inte vet att jag gjort något mot honom Dan, vi får ta och prata lite efter det här programmet, känner jag. Jag känner att det kommer bli ett långt eftersnack idag. Ja, Björn det... har lite frågor, känner jag, och jag har mycket att reda ut med det, Magnus. Mm, vi tar det efter programmet. Vi ska inte plåga våra kära, kära lyssnare med detta. Det kan bli det sista programmet med, kan vi säga. <laughs> vi är kanske är tillbaka nästa måndag. Hur, hur var det med Hummel? Ja, vad, vad Lisa Bjurwald, denna fantastiska... Idiot. Hon har alltså fått ett pris här av Aftonbladet Kultur. Berätta nu Björn, vad är det hon har fått och varför? Ja, hon har fått Aftonbladets lilla pris. De delar ut... De hade ju en middag här nu nyligen, jag kommer inte ihåg vilken dag det var. Finns det där deras medarbetare fick komma ifall de serverade drinkar och städade lite? Ja, Kulturredaktionen ordnar en stor fest Och de skickade ut ett mejl till alla anställda på att Ni får gärna komma också om ni diskar och serverar och hjälper till så att, Men på den solidariska festen i alla fall Så delar de ut priser till olika människor som har gjort bra ifrån sig under, under året Och ett av priserna heter Hummerkniven Som kallas för Sveriges vassaste kulturpris Och det gick i år till Lisa Bjurvald och motiveringen, den är så bra, så att jag, jag tänkte att jag skulle läsa den. Egentligen skulle jag vilja ha någon sån här eller något bakgrund, i bakgrunden, men jag försöker ändå. Framtidens historiker kommer att säga att 2012 var året när främlingsfientligheten bröt igenom på alla nivåer. Liberala bastioner, bastioner som tidigare stått oomkullrunkeliga började plötsligt svikta eller helt rasa ihop. Så var blev ni av ljuva liberaler Som pratade om en rimligare värld Ni fanns ju här alldeles nyss Vart tog ni vägen? Eller vänta nu Vi ser någon där Mitt på den liberala barrikaden står hon Lisa Bjurwald I ett krig med två fronter En mot högerextremisterna Och en med de som banaliserar Vårtids fascistoida tendenser Står hon okuvlig När alla andra flyr Måste den som har modet att stanna kvar stå desto stadigare? Vi ställer oss bredvid. I trots och längtan drömmer vi om en ny tid. Man kan säga att det, där romade in idén om att vänster och höger, liberaler och kommunister, vare det nu är, allskönspack pack, sorterar under samma, eh, samma, i, i samma fack. Det är som hon sa, vi står enade, bredvid varandra. Liberaler och Salindeborg. Eh, liksom. Eh, ohjuret, ohjuret. <laughs> alltså, hummerkniven heter det. Alltså? Ja, jag vet inte varför. Det, det finns någon. Är det att liberaler är någon form av vikemans barn överklass som äter hummer hela uh, Ja. Uh, du delas, delas ut till liberaler som vågar vara liberaler. Uh. <laughs> det är modigt tycker jag i Sverige 2013 att vara liberal. <laughs> ja, Så Då går man faktiskt ut till vet statement. Man är också antirasist, man vågar vara feminist, man vågar vara för bög äktenskap. och man är för aborter. Då står man på barrikaderna, då står man upp för den revolutionära idén. Dessutom står man för globalisering och det är inte många som vågar göra det Nej du, nej, nej, nej. du Helt fantastiskt Lisa Bjurvald Vi lämnar vi önskar en dig öppen... Lisa Bjurwald en framtid på ett Karema Men visst lämnar vi en öppen borten. inbjudan till henne Under hela 2013, när du än känner för det Är du välkommen att vara med i Radio Framåt Ja, faktiskt Absolut Även om det här är jättesvårt för hennes Hennes sätt att resonera Jo, men hon är välkommen Hon får vara med ett helt program Och vara med och diskutera med oss ja. Du är välkommen Lisa Så får du ta den diskussionen med oss Vi är, vi är med um, nu Det gäller väl... också andra Naturligtvis Jaja. Jag fick ju vara med, till och med <laughs> Precis. Uh, här, här står det nu um... Det, det finns något litet ställe på Södermalm i Stockholm Som i folkmun kallas för Hummerknivsöder Och där satt de och hittade på det där priset Jaha. Men alltså det är den här lilla lilla bubblan Som de lever i Den här jäkla den här kultureliten Och medieliten och så vidare Det är deras lilla bubbla. Mm. Och jag tycker det är så synd att de har förstört mitt vackra Södermalm mm. Är... Jag tycker det är bra <laughs> Men det är verkligen alltså De har ju sin egen lilla verk De har ju ingen aning om Vad som är liksom utanför storstäderna eller Det räcker ju bara att ta sig ut i storstädernas förorter De har ingen aning De lever Själv i jag... jag har just instiftat ett nytt pris Som går till alla de där Och det är stora rövsleven <laughs> Och under in, de här rövsleven är så kan ni slå upp det För det är något som har existerat Och det tycker jag att alla de här kan få från oss jag ska till och med begagna en själv och skicka till dem. <laughs> det låter inte som en alltför dum idé. En stor till alla. Precis. Alla ska med. Men man kan ju säga att de har rätt i att 2012 var något av en vändpunkt kanske. Att man märker, just när vi pratade om det uppskruvade tonläget, den ökade polariseringen. 2012 var verkligen året då... Alternativa medier bröt igenom ordentligt Vi kunde se hur man inte längre kunde ignorera oss att nu försöker man förbjuda oss vi kan ju, alltså Bara i svenskarnas parti såg vi en fantastisk utveckling 2012 Det mm. absolut roligaste året som jag har varit med om som nationalist Och, um, vi, eh, Sverigedemokraterna går framåt Men man måste ändå förstå att Sverigedemokraterna är för många Det partiet man vänder sig till om man är trött på mångkultur, invandring, globalisering politisk korrekthet, då är det till Sverige ja, att man vänder sig. Då, därför när 14% av Sveriges befolkning alltså kan vi gissa på att det kanske är 20% av svenskarna mm. äh, säger att det här är enda parti som jag skulle stödja idag för att jag är så förbenat trött på det här. Äh, och, ja, 2000, de har rätt i det. 2012, det var då främlingsfientligheten, alltså nationalismen och fosterlandskärleken drog igenom på alla olika ställen i samhället och det kommer fortsätta Det här årtiondet Kommer bli riktigt härligt Och ja. hemskt Samtidigt mm. Det är så ofta det är Det både bra och dåligt På samma gång ja. Och hur ska vi sammanfatta den här sändningen då Det har gått... Det går bra för nationalismen Ex på äckliga miljöpartiet tappar väljare och Lisa blir är väl, äh, välkommen att ringa. Ja. Eller besöka oss. Ja, alltså hon kan ju få komma hem till dig Magnus väl och spela in om skulle jag säga. Ja, ja, absolut. Det, Eller kom ner till Berlin så kan vi ta en öl på Henker, hon och jag. Ja, ja hon är välkommen. <skratt> vi löser det på något sätt Lisa, bara hör av dig. Snälla Lisa, ring. Det, är och, en li det vore en Lisa om du ringde Lisa. <skratt> och vill ni liksom Lisa prata med oss så hör av er på radioframmat.gmail.com Radioframåt.se är hemsidan Där ni kan läsa massa roligt Och känner ni att det här programmet Är superbra, det här vill jag höra mer av Så gör så här, teckna en prenumeration På realisten.se För snart kommer våra livesändningar Som då kommer leva på våra alldeles egna server Och fungera superbra Kommer nämligen vara för abonnenter på realisten.se Och det är ett utmärkt sätt att stödja Radioframåt och alternativ Media vi säger väl så för idag. Det gör vi. Så är vi tillbaka på måndag och det är alltså måndag den 21 januari 19.30.